világos. El kell menni, Nem kell elmennem. Csak fél háromkor jönnek, értem. Úgy a a hát, hát, szóval... é, na nagyon sokáig rá. Nagyon sokáig fogunk beszélgetni. Nekem viszont fél-egykor nagyon Hát igazából az, hogy vagyunk ilyen sokan, és hogy a zsűriből is vannak ketten, hogy a moderáció, hát hogy mondjam, makacsogyottá válik, úgyhogy igazából fölteszek már kérdést, aztán mindenki kérdezhet nyugodtan, amit szeretne. És beszélhetünk is, amit szeretne. Természetesen. természetesen. Én nem olvastam most, a azért itt most? akkor meg azt Nem tudsz olvastam. Jó, hát akkor szerintem kezdjük azzal, hogy hát 11 regény volt, azért az nagyon-nagyon sok. Én ha jól tudom, bár nem, pontosak nem pontosak az információim az van, vagy az történetében, nem is volt még ilyen sok. Nem volt. És ezek nem kicsiny regények voltak, hanem el, még Igen. E teljesen, tessék, Én voltak. különösen ez a, ez a Bellum Atlantis, az pici-pici betűkkel volt, nagyon vastag volt, és nagyon tömör volt. Nem tudom, én e-könyv-olvasom, olvasztam, szép nagyfetveket csináltam neki. Ezt <SzOR> akartam kihozni, mert abban nagyon sok olvasni való volt. Én amikor a, a fegyvereket elkezdtem felsorolni, hogy ugye... és akkor em, mit tudom én, de volt em na akkor itt lapozunk. Hát És mennyire volt nehéz kiválasztani 11 könyvből azt, hogy melyik legyen legjobb három, vagy legjobb négy, ugye mert kétharmadik Na most ugye nem úgy csináljuk, hogy kiválasztjuk a legjobb hármat, hanem önmagában elolvassuk a művet, és megállapítjuk, hogy az körülbelül milyen értékű. És aztán a végén kialakul. Tehát nem, nem, nem a legjobbat, meg a másokat választjuk ki, az kialakul. Hanem a mű értékét önmagában állapítjuk meg, hogyha azt kérdezed, hogy igen. hogy melyikeknek adtam én ö, ö, ö, ö, ö, sok pontot. Hát most tudjátok, ez, ez vicces, hogy én voltam az, aki a legmegértőbb voltam a, a kalandregénnyel szemben, de én voltam az, aki a mesterségbeli kivitel miatt a ö, ö, démoncsászárnak is, meg az angyalok és tolvajoknak is 10-10 pontot adtam, és az Izing Robertnek adtam még 10 pontot, ami a fiatal generáció nyelve szerint egy nagyon jó, gyorsan pergő, nagyon ironikus és szóvicekkel, gegekkel teli szöveg. Ez az új videoklip nemzedéknek a pergő stílusa, amelyik mondathosszan sem tud meglenni, ha nincsen benne valami ötlet. Én ezt nagyon magasra tudtam. És életem első, és lehet, hogy utolsó 56-os paródiáit A nosztalgikus barikádok a, a, a Pest szájén, Hát... Annyira jó volt. Rögtön eszembe jutott uh, tavaly, igen, tavaly volt egy olyan hát novella, ami arról szólt, most nem tudom, a igen, a de volt, hogy Szent a Szegedön állítsunk foglott, mert az ő szelleme indította el a szegetű ugye az 56-as fogadalmat. Megmondjam, hogy te, kiknek a 110 Egész nyugatlan, bírom a <gül> <gül> Antal József ö, jének, vagy ideáljának, Bruk fogadalmának, Lovas Lajos ennyének, a Júrcsák gyűrűjének, és a Bellom Atlantisnak. Én bátorom. <gül> Azért adtam, egyhogy olyan kis rendes hogy lehetett elkönyvként dolgozni, a parki bápa. De azért, mert most már a sci-fibe elég lépve a úgynevezett tudományos ismeretteljeztés. Mikor a szerző nem le olyan marhaságokat például. hogy És akkor a föld lakói kivándoroltak, és vasból és műanyagból új építettek. Na, egyéb, e, Tehát e, amit a római és a görög történelemben mondott el az ott helyén van. Ezt biztos, hogy a fegyverekről is olyanokat mondani, az is helyünk van, csak hát ezt nem nekem mondja. E, a, úgy hívják a fogadalommal, ott egyetlen problémán volt, egy nagyon kellemesen olvasható ifjúsági regény. De mi a halálnak körülött egy emlékező amerikai városba játszottatni, mikor egész nyugodtan játszódhatott volna itt nálunk. Semmi olyan nem volt benne, ami. Jó, kicsit ütődöttek voltak a gyerekek, de erre én szoktam mondani a szerző, olvassa el, Mérei... tudom, hogy hívják mert én csak herzők, a szerző, a vezeték nevét ismerem, a Mérei imé a van. És ott rögtön rágyom, hogy hát, gyerő, akar írni, akkor azt csinálni. nem Ö, Egyébként ebben tényleg egyedül álló ez a Bellum Atlantis, hogy rendkívüli nyelvi ismereteket igényel, latin, görög, sumerakár, egyiptomi, egy picike Héber, egy icipici kínai, de igényel mitológiai ismereteket, irodalmi és történelmi ismereteket, tehát az hihetetlen mennyiségű tudásanyagot mozgat meg nem tökéletesen, nem voltam rest azért néhány hibáját szóvá tenni, de egyébként hát ez az erénye is, hát a nehézsége is tagadhatatlanul, mert nyilván minden minden ez nem könnyen van, de... emészhető. Ennyi, ekkora mennyiségű ő, ő, ő ismeret, hát azért azért, hogy alapból ez akkor is egy kommandós regény, hogyha hát, ilyen különleges. Uh, Na, engem ez zavart legjobban benne, hogy a, a, a, a, a hősöket valaki, a halott hősöket újra teret A halott késő római hősöket újra teremt, teremti a Sumér Akkád időkben, vagy még azok előtt, elő, és viszi át ö, ö, ö, Egyiptomba, amit egy még egyelőre nem tudjuk, hogy sok minden lappang, minden. szeményeket. folyamatosan, nem tudjuk Egy ilyen Atlantis nemű alakulat, de hasonlóképpen ilyen újjáteremtett, vagy újjáélesztett emberekből való alakulat vezérli. Hát hűha. Itt aztán van összebonyolított idő, mindenféle, és összebonyolított kultúra, mindenféle a jövőbeli is, hiszen a, a fegyvereket viszont jó részt a jövőből onkodták on, vagy. Innen, onnan valahogy, mert az embereket azokat tudják teremteni, de a fegyver az utálték nem megy, az tudták őszerezni. <gül> Ez van. Hát tűz, de de, hogy én nem én, ismerem az angyalok én, lehetőségeit. Lehet, hogy csak ember tudnak föléleszteni és, és fegyvert csak lopni lehet. Végül is egyezünk meg, hogy az angyalok ilyenek és kész. Hát, oh, ugye, a, a, az, már hát a lényeget hát még nem tudjuk. Nem tudjuk. Ez, ez tök gáz, de még nem tudjuk. Ugye a tét az egész 400, nem tudom hány lapon keresztül az, hogy az egyik társas, fölélesztett társaság hű a tervhez, a másik a terv ellen dolgozik. De végig nem tudjuk meg, hogy mi az a terv. Így aztán nem tudjuk meg, hogy melyik pozitív. Mert ha rossz a terv, akkor mégiscsak azokkal kellene tartani, akik szembefordultak vele. Hát, mint hogy itt három ellopott, ké bocsánat, nem, nem ellopott, hanem ilyen hiányzó késő-római légióról van szó, lehet, ez egyiknek a sorsa már látszik, kettő még hiányzik. Én, én lefordítom közmagyarra, két regény még kinéz. <gül> meg hát még a konfliktusokat is meg kell oldani, mert egyenlőre még csak szaporítjuk őket. Igen, igen, úgyhogy ebből csúrog a következő regénynek Viszont a vertősége. az ismeretteljesztése az, nem fárasztó, attófüggetlen egy regénybe elkövetett egy nagyon fárasztó hibát, hogy tehát lényegben fölbontanak egy római sírboltot, és ott egy modern holografikus kommunikációs berendezés. És hát De önevőkenjetek meg, ez így ilyen. Nyomjuk meg a gombot, a berendezés beindul, és ott azon meleg az illető elmondja az egész történetet. Milyen nyelvök? Értik meg minden Mindegyik latinul, anyanyelvi szinten. Jó, Hát szóval, Seherezádénak az, az jó pár éjszaka különöbben hogy összegyűjjen neki, na most ezeknek nem. Úgyhogy én, mint olvasó, van egy olyan drámai érzésem, hogy mikor a főszereplő befejezi a történet elmesélését, és így, <külkül> anyám, vagyulva, vagy, jó, neked könnyű, nekem a <gül> lelkönyv olvasom nem számolja <gül> a <az> oldalakat. <gül> És akkor, és akkor jó a szerző megemlíti, hogy igen, már amikor elköltöztették a berendezést, meg is közbe közben kajoltak és meg mit tudom én. Mi? Meg le is pusztultak a fáradtságtól. Igen, de ha ezt közben elmondja nekem, sokkal jobban jár. Ez, ez, ez a keret így nem úgy szervetlen volt rajta, mert nem, nem igaz, hogy szervetlen volt, de nagyon életszerűtlen volt, kiszéló igen, rajta. Én nekem egyébként nagyon hitelesnek tűnt, ö, ö, nagyon jól volt megcsinálva, ahogy ezt a nagyon, nagyon ősi világot, ott a, a, a mezopotámiai világot, vagy akár az egyiptomi világot megalkotja, és ütközteti ezzel a szedet-vedett társasággal, amelyikben késő romaitól, jelenkori mindenféle Jövő, jövőbeli, Sőt, jövővel is. Jövővel is. Most akkor nő tényleg, nincs oda. Már majd meg tudod a következő regényben. Mert még nem, nem tudjuk. Mert, hát mert, vagy áruló, vagy hős. Soha hát, nem, mert, mert, mert. nem tudjuk, hogy az a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk, hogy szeresselek, nem szeresselek. Most egy, egy pozitív hős vagy, vagy egy negatív hős vagy. Mert És így hogy főrös is egy kicsit És mondjuk a főszereplő is, ott, mikor nekem megakulja, hogy miért marad ezen az oldalon, atlan megakulással hatlan megakulással maradhatna más sikerületes. Hát, ameddig nem tudja az ember, hát hogy igen. a terv mi, addig nem tudjuk, hogy, hogy jó-e az nekünk. Mert van az a -e? Suméli irat, amire hivatkoznak hát tudom, de hát az is állandóan variál. Állandóan, variáló. állandóan variáló. mint hogy ugye a valóságot állandóan befolyásolják, Arról a róla fennmaradandó, hogy de azt nem jobban megmondanád, hogy milyen módon kell képezni ezt a jövőben beálló múltat, az is állandóan variálódik a szöveg. Egy -egy. Egy -egy. Enuma... Enuma élis. Ez tényleg létezik, mondjuk. Csak nem variálódik. Az, az nem ez variálódik, ez Ez az enuma élis, ez variálódik. Amikor maga fenn. Igen, igen. igen, igen. igen. igen. igen, igen. Ami rűsz, tehát, ami történelmi és egyéb dolgokat megenni, azok konkrétak, szóval azokban nincs semmi baj, én nekem a fegyverekkel van baj, meg hogy é, ilyen alapon, ha embereket tudunk teremteni de ide, akkor mi a fenének harcolgatni, szóval akkor már egy kicsit... Reméljük, hogy nagyon frankó magyarázat lesz Ha nem, akkor megverem a <Szorítan> Én, nekem ez nem volt pontos, mert, mert én, nekem azért voltak némi hogy ez a legnagyobb úgy. Egy regénynél tudni kell, hogy kinek drukkoljak és ki ellen drukkoljak. Ha ezt ő titokban tartja, vagy spájzolja a következő regénynek, akkor csalt. Ezt egy regényről nem tegyenek. Szerintem valaki meggyőztek, hogy... Például. De, de... Hát lehet. Viszont, viszont hát tényleg nekem a, a, a támadás az ügyből az nagyon a szívemhez szólt, nagyon megragadott. Rögtön berohantam a könyvesborba, hogy szeretnék példányokat a gyerekeim számára, és fájlaltam, hogy csak egy példány volt benne, mert akkor csak az egyik gyerekemnek tudtam megvenni. Én nagyon rég mulattam olyan jót könyvön, mint ezen, aminek minden bekezdésébe három poén. Hát nem azt mondom, hogy az a könyv teljesen mindenhol tökéletes, az sem tökéletes mindenhol, de a, az olvasó nem éri sehol sem ö, ö, ö, kellemetlen élvény. Azonnal tudjuk, hogy tényleg kell hát ott, ahol a magyar űrfölény megszületik, magának van. <gül> <gül> hát teljesen össze-vissza és ágyadva. <gül> <gül> hát nyilvánvaló. Nyilván, hogy jókkal jóta mindig erről álmodunk, puli. a ma magyar hadifölé. Puli vagy Pumi Márkájú most, most Igen, mert a puli az a Lovas Lajosnak volt, <gül> Igen. De, de kék mindegy, mert az a űrfölény az megvan, és akkor lezúzzuk az olajhatalmakat, megteremtjük a világ mindenkét. hát egész Egyesült Államok pitizik nekünk, hát ki ne szeretné az ügyet? <gül> És hódít a magyar és a gyönyörű magyar lányok. Hát, haj, haj, haj, ez, a, ez a mi álmunk. Hát, na, nám, nem kell komolyan venni. Egyébként voltak bíráló társaim, akik azért álltak tévdován előtte, de nem fogták föl, hogy ez egy vicc. Hát, jól, hát csak, csak nem, nem, gond, nem bocsássatok meg, de ugye nem gondolta senki komolyan, hogy mi tényleg megszeresszük az űrfölét, és tényleg tanyarunkből az Egyesült Államok. Nagyon bírnám, sajnos ez csak egy vicc. Számomra Egy, egyetlen, egyetlen e, hátránya az, hogy kicsit hossz. Én bírtam volna még. Én, én bírtam volna még. Én nem is tudom, hogy ebben találtam volna ebben bármi kivetni valót. A, a szál az, mondjuk, mi is is, mi, a, van, az, a, az nem ér -e velem velem fel a, a többivel, mert az, hiányolja a humort, a, abból hiányzik a Ü, és. és ott hát is. Igen, ott, ott aztán azzal nem tudott viccelődni, és ki is lok belőle, meg hát az nem is sikerült úgy. De, de van, van, nem. egy nyelv, egyetlen egy nyelvi megjegyzésem volt csak róla, semmi más, nem, nem tudtam a ilyen listára fölvenni. Csak azt, hogy a, Tejbetök. A, a, a, a, a tejbetűk az nem azt jelent ki, mint amit ő gondolt, mert ő úgy, úgy csinált, mint, úgy, egy olyan hasonlatban használta, hogy a, a, a tejbetűk azt jelenteni, hogy puha-puhány, illetve nem, nem, bocsánat, azt jelentik. De ő úgy használta, hogy vigyorog, mint a tejbetűk. Az, az nem. A, a tejbetők azt plögy. De a vigyorog, mint a tejbetűk nem egy közművás. Ez maximum újonnan keletkezett ez, Mert nem, a tejbettők az azt jelenti. Hát most el tudod képzelni, hogy a tejben megfőttök az milyen pénz. Én tudom, hogy a magyarak miért elmondják a mondást, de én már hallottam ezt. Hát, de te megengeded. Én ezt túl ismerem, hogy vigyorodj, mint mód, de semvedessem be a A vigyorog a sok mindent, de leginkább a vigyorog, mint a vadalma szokott. Vagy a fakutya. a fakutya. Nekem a, hogy hívják, a, a sobuga vajon. buga, Bugajóska. Buga. Az idegen, hát nem tudjátok, de most akkor leleplezzük, hogy a Roswelli űrkatasztrófa, az csak az egyik fele volt annak az űrkatasztrófával. Egy másik űrhajó, amit az üldözött, nálunk esetlen. És ott az idegen életben maradt. Ő a Bugajóska. Hát mi hívjuk így Ah, oh, az egy kis pofa. Kicsit raccsol is, ha jól van egy kicsit, az aztán nagyon el van karikírozva. <gül> el, elég borzalmasan ragoz. És az egész életfelfogása is elég hozzámas. De hát ezt ugye mint, mint, mint karikatúrát kell nézni, és akkor nem azt kell menni, hogy mi a valóság. Ez egy vicc. É. Igen, ez egy vicc, és például az is egy szatirán. Hogy lehet, én még mindig nem tudom elképzelni, hogy, hogy lehet egy ö, kalap alá venni, egy, egy eldönteni, hogy egy könnyedebb könyv, mint például a támadás művből, vagy például ezek a karanokkalon regények, vagy mondjuk egy olyan mű, ami komolyabb témával foglalkozik, hogy lehet egy. Ö, nem menzetet, mérjük össze, nem mérjük össze. Mér. Mindegyiket önmagán és az önmaga fajtáján belül. É, és hogyha esetleg kialakul egy olyan áldatlan állapot. Valamelyik a saját példája, a saját kategóriában nagyon jó, szintén a másik nagyon jó. Akkor, akkor két, két tíz pontot adunk. De a legvégén a, Nem, a legvégén a számok döntenek. Hogy én 10 pontot adtam, Lajos 10 pontot adott, a kolléga hat pontot adott rá, mert ő azt gondolta, hogy a kalandregény az neki nem egy igazán komoly. Értem. És, a, és a, akkor kiad? A, a vagy a Lajos esetében is uh, van olyan, hogy van uh, három-négy szempont, amit mindegyiknél megnézhetünk. Hát, ő, vagy akár sok, sok szempontot nézünk az hiszem. Ó, több szempont az szem előtt lebeg. Ez Néha szemzvége, Hát én ezt, ezt nagyon sok helyen elmondtam úgy, hogy most már unom a saját szövegmet, és nem tudom mindig kellő, hogy is mondjam, alapossággal kifejteni, de az egyik, ugye a... a két, alapvetően két dologból áll össze. Az egyik a téma, a másik a, a kidolgozás, tehát a művészi kivitel A témában ott van, hogy mennyire újszerű, mennyire nagyszabású, ö, ö, ö, ö, vagy mennyire újszerű az összerakása. Mert ugye nem abszolút újdonságra vágyunk, hanem arra, hogy nem vadonatúi elemek szerkezetére, hogy, hanem elemek vadonatúi szerkezetére. Erre vagyunk irányosan. Most a művészi kivitelben viszont megint nagyon sok minden beletartozik, ugye, hogy, hogy azt a bizonyos témát jól tudja-e kifejteni. Van-e valami mondani valója bele, vagy csak ír, mert fizetnek érte? Van-e valami közlenülje is? A művészi kivitelbe beletartozik, hogy milyenek a jellemek, hogyan történik a jellemzés, milyen a jellemrendszer, jól van-e súlyozva. Volt itt olyan, legjobb most meg nem mondok, hogy jóvel, ahol? aki az egyik oldalt nem tudta megjeleníteni. És ez volt még a szélesinek az átdolgozatlan, mi, micsoda van a, a, a, a hajó? Őben... Szörnyetek a hajtól. Hogy az egyik oldalt nem tudta elég súlyosan képviselni, vagy ö, ö, nem alkotott elég jó alakokat annak a bortozására. Akkor nincs összeütő. Nem jó az össze. Ö, vagy hogy... Ha jó hogy eznek igazán 6 nagyon. Hát, ha, ha kellőképpen nagy, az ellenfél. Szegény Márki István tegnap kérdezte, hogy mit írtam róla, és hát megmutattam neki, mert mondta, hogy elmegy, és, és utána, elmegy. utána kérte, egy fejdalom mert megfájdulta a fejel. Én <gül> tudom. Pedig én kinoman már előtt De az a probléma, hogy ő vele például tényleg az eset meg, hogy hogy ö, ö, nem... A, a konfliktust nem hordozzák igazán a, az alapok. A és konfliktus akkor, azért van, mert az a szerző És hogyha silány az ellenfél, akkor a jó vagy a hős győzelme mit él? Akkor kutya él? Egy igazán nagy gonoszt legyőzni, az írva az. Na hát ez például benne van. Vagy az, hogy tud-e helyszín, ö, megfelelő világot teremteni, én évek óta mondom az Altan Jóskának, kiváló figurákat teremt. De hogy nem ad nekünk teret arra, hogy elképzeljük azt, vagy igazából túl nagy teret ad nekünk, hogy elképzeljük, mert ő aztán egy árva vak hangot arra nem veszteget, hogy hogy néz ki az a világ. Még még nagyon fontos helyeken sem, mint most az id ben nagyon fontos, a hős egész sorsa szempontjából jelképértékű helyszínek vannak. Egy vak hanggal ne. Ott az egész Vénusz lakók sorozat. Mit tudtatok meg a vénusnak a felszínéről, vagy a világáról? Semmit, ami nem a termesztett növényel kapcsolatos, de arról se tud sokat. Ugye évek óta mondom nekem, <coughs> hát Na, hát hiába mondom. Na, ez például szítőszer. Mondtam neki, hogy olyan hideg hősöket tudsz létrehozni, hogy én képtelen vagyok velük azonosul, akkor meg mögöttem felállni. És mert a, a, mert a, gonoszt, a gonoszt akkor utána, a jó szeretem, de ha ezt nem adja meg nekem lehetőségként, akkor csak olvas. <gül> És hát hogy megtalálja -e azokat a helyeket, amik tényleg elég drámaiak ahhoz, hogy párbeszédezni lehessen, vannak akik adnak párbeszédet, de nem kordoz drámaiságot, hanem csak beszélgetnek. Hát az, az hosszú, az unalmas. Akkor tessék azt ep, ö, ö, ö, narratívan leírni, hogy ezt megbeszéldik és pont. A párbeszéd az, az dráma, az egy ekkora kicsi dráma egy művön belül, egy, egy, egy verbális összeütközés. Ha ezt nem tudja megadni, ne használjon párbeszédet. Hát például ez is egy. Van-e saját nyelvük a hőseinek? Nehogy már egyformán beszéljenek, nehogy ne, ne, ne, hogy ne, már az író nyelvén beszéljen az összes hős. mert a Szende Susan ne beszéljen úgy, mint a, a a, a Bogdán, ugye a, a szerző, vagy a Bogdán, ugye az Antalyoskának, ez a alvilági műsor, azoknak saját nyelvük legyen mindenhol. Hú, de ezek, ez, és ezt mind az ember fejében lebeg, amikor ez nem három 5 szempontos érvényesítünk, hanem mindent és észreveszünk a, a, a, lehetőség szerint a művelet. Hogy hívják is a mesterséges intelligenciós működtől? Ja, igen, az tavaly volt. Jaj, mikor volt? Jaj, nem, bocsáss meg, az az esbaknak az a, a szőnyegsző, szövője volt. Hát az elképesztő, hogy mit művelt a mesterséges intelligencia. Nem az, hogy mosolygott, végül is az megtanítható egy emmi. Nem működik. tudom, mint az Alit macskája. <gül> Hanem, nincs, működik. de a mosolya ott <gül> van. Elkezdett valamit mondani, hogy úgy tett, mintha mosolyog. Ne haragudj, egy emmi nem működik. Az vagy csinál valamit, vagy nem csinál valamit, de bizonyos dolgokra képtelen, mert nem ember, ő nem fog olyan mondat közben meggondolni magát, mert ő már a mondat elején tudja, hogy mit akar. Na, soha a 8. Mondat, mondat, mondatok. Hát, az emberre persze hogy a mondat, végig sem tudja. <síns> <síns> és van, van olyan, hogy esetleg a kutatot kérdezek? Hát, hogy kevesebb vagyunk. Legalább így beszélni. hogy valaki, hogy mekkora súlya esik a nagyon jó ír, de a helysírás az kocssi. Az, arra, sokat, arra van. a szerkesztő, figyelj. a Arra van a szerkesztő, hogy ezeket rendbe hozzak. Jó, imádom, azt azért elmondom. Tehát és a mondja, hogy megkeresem a dolog. Nekem, annak idején, egy, egy Szegedé Író, azt mondta, mert én arra giratkoztam, hogy. Hogy a nem fogok írni, azt mondta, hogy figyelj, a tizedrangú is ki tudja, hogy a mert arra van, hogy a is De ha stílus nincs benne, nincs az a jó aki oda stílus tud Most, te hallom, hogy nem tudom elképzelni, mink szállatom, hogy a valanyi és a behatásrahoz tudom, az akkor volt. De múlt két Ugyan világgyarodalmi, de elhogyhogy pocsék helyes írása mm. Csak ez nem szokás. A ragadás az nyilván van zavarnak, értel nem zavarnak ért zavarnak. Hát, Mondjuk ugye az, hogy a, a vadászat egy szílugra, az, az nyilván a szövegszerkesztőnek az ördöge, hogy a mágiára vetett, úgy van írva, hogy mágiára vetett. Hát ez csúcs. Ez azért csúcs. Az viszont már az író szobotlása, hogy féltve őrződ helyett az van, hogy félinken őrződ. Ez nem ugyanaz. Igen, egyszer külön kiamsúlyodtam az egyik regényénél télesinek, mondom, hogy zargatta és zavarta, nem ugyanaz, még ha annak is. Igen. Most ez mondjuk, még mindig azt mondjuk, ez nem érdekes, ez nem számít. De mikor óriás mennyiségben fordulnak elé az író számlájára, vagy arra is írható elégteleségek, ez most ö, a Rostás Erzsébetnél fordul elő itt a hibalistán, mert néhányat azért fölolvasnék belőle, hogy két lapon keresztül a barlangban ugrál valami. Egyszer azt mondja, hogy fénylény, egyszer azt mondja, hogy árny. Na hát kezi csokkolom, el kellene dönteni. Mind a kettő nem lehető. Ikre. Ikre. Vagy azt mondja, Rebecca őrül, hogy ő lesz az első, aki egy halottal kapcsolatba léphet, és megtudhatja, vajon létezik-e élet a test halála után. Isten nagyon kedves hozzá, hogy választad neki ezekre a gyötrő kérdésekre. De drága szírem, ha viszem Istenben, akkor tudod, hogy van túlvilág, tehát akkor ez nem lehet kérdés a számára. Ha igen, De akkor meglepődtem. Akkor ide. Az azt nem csak én, azt, azt más is észrevette, hogy csuklóján drága nyak kékféle. És mi lehet a nyak? <súrgy> <súrgy> ez az a régi vicc. Vagy ezt ez kétszer is elköveti, illetve lehet, hogy többször is csak kettőt vettem ki, az udvaron aranyozott paripák szobra jártak. Pedig paripák aranyozott szobra jártak. Vagy a lejtett kocsi kulcsai. Nem, azok a kocsi lejtett kulcsai. nem mindenki. Ha lejtették a kocsit, akkor a kulcsat mindegy. Aztán a ketvencen, bocsánat, hogy vele beszélök, és ez mindenhol előfordult. Én beleolgültem egy ideig, de már. Na most már szemei, fülei, forkai, a... ki mit akar. Sok Azt mondja, ehhez több ezer hőfokra van szükség. Szerintem egy hőfok is elég, csak jó nagy legyen. Azt mondja, erősen kell dolgoznia, hogy megteremtsen le anyagi helyzetét. Nem, a leányának most is van anyagi helyzet, a legfője nem rózsás. Azt mondja, a férfi meghúzta a gyert. Én ezt elvittem és megképzett előttem egy szekér, bakján egy férfi De ez nem bizarrá vált a kép, mert egy idő múlva megtudtam, hogy a mennyasszony a lóháton követi. Akkor elkezdtem gyanakodni, hogy hát ha a férfi szintén hátas ül és nem gyeklőt húzott meg, hanem szárat szárat. Hát, hát ez ugye befolyásolja az emberek, hát te azt mondod, hogy gyeplő. én szekkérre gondolom. Csak már lehet, hogy nem tudják a népen, de hát ez nem mindegy, hát akkor nézz el utána, hogy nem tudja. De ez az olyan, hogy az, hogy paripa, az már szép kellene. zavar hogy a paripa nem olyan az. a az nem Igen, hát ez el lehet, de hát ez baj. Egy író, azért én író, mert lánya kitalálták az internetet, Nézzen utána, ha nem tudja, hogy milyen értelemben vaszlíthatják. Én nem tudok. Ilyeneteket hibadni kell hát, é, Mi meg azért vagyunk, hogy szóvá tegyük, és legközelebb legyen óvatosabb. Nem ír. Hát tudod, néha még -e rossz -e rossz? Na szóval, azért, ha ekkora tömegben ilyesfélét, és akkor ott van az a buli, hogy na, ugye, már most leleplezzük, de most már, most már bocsássatok, meg most már leleplezem, hogy egész a végén nem tudjuk, hogy a, a két lappangó idegen közül melyik a jó, melyik a rossz ebben a hajó című regényben, és a feszültség csúcspontja hogy az írói terv szerint legalábbis az, amikor kiderül, hogy melyik idegen a jó, csak akkor kiderül, hogy az az idegen a jó, amelyiknek egy levágott kis darabja is 24 óra alatt hat embert elfogyasztott. Hát nekem ez nehéz bevállítani. Milyen lehetett a gonosz? Na akkor ehhez képest, az, az egy felért egy, egy, egy atomobbanással. Hát Nos, hogyha ilyen mértékűek a, a, a, a hibák, akkor azt már az ember nem tudja nem észrevenni. Mert azért akárhogy is, a, a nyelvi forma mindig a gondolkodásnak a tükre. Egyszer-kétszer kihagyhat az ember. De harminckényszer, szer már jelent valamit. Ha már beszéltünk az IT-ről, és ugyan mondták, hogy vannak hibái, Mégis laszkadta a tia. Tudom, hogy nincs itt a zsűrének a nagyobb rész, és az ő nem lehet beszélni a, a regényről. A Perón? Nem Antajuskáról, hanem arról, hogy ők mit gondolnak a regényről, de kíváncsi vagyunk, hogy ha mégis úgy gondolják, mind a kettő úgy gondolják, hogy vannak hibáik, miért ez lett a... Hogy esetleg lehet tudni, hogy mit hoztak föl a a többiek, vagy esetleg önök? Az ID-ről. Igen, Igen, igen. Hát nem, nem róla, hanem a könyvéről. Hát, most ugye, én nem adtam neki tökéletes pont szóámat, hogy inkább neked kellene maganunk, mert megadtam neki a tízest. Én megadtam neki a tízest, mert euh, sikerült neki egy tényleg idéli világot teremteni, és euh, olyan irányban fogja meg a dolgokat, amit általában nem szoktunk, tehát a gonoszt, már amennyire a szegény Bogdán gonoszt tud lenni, de akar, szóval a gonoszt teszi meg És ezt eléggé, tehát normálisan végig is visz. Bogdán nem gonosz, csak alvilági. Bogdán egy jó alvilági, egy félrecsúszott <haz> jó. Hát, hát, hát. Nem, hogy egy jó rossz fél. Hát, hát Egy tiszta egy, lelkű rossz ő szín, ő már Van van, ilyen. van egy mániája, hogy valahonnan lelkemény állandóan szól benne a e -SZ. Szerintem minden, minden állam, ha én azt írtam a, annak idején a kritikában, hogy ha a Szaharában megy végig egy út, és azon van egy soromból csak krétvágú, akkor ez nem azt mondja, hogy jó, akkor kerüljünk járni. Egy, egy ilyen típus végig, végiget csinálja, és, és nem lehet annyit nézni, hogy... És e, még egy dolog, ami nekem ebben a regényben borgasztó módon tetszett, a magáról az azról, tehát a, a mesterséges intelligenciáról nem túl sok mindent mond el konkrétan, hanem inkább a többi szereplő hozzáállása, meg a történt dolgok, ami, ami bű, én meg tudom, hogy a mesterséges intelligencia miatt, viszont van egy borzasztó aranyos rész, azt én nagy ötletnek tartottam, amikor a büntet, majd nevelőtával mondja, és hát egy szép, egészen szép új világba csapta, és hát Közben a, a mesterséges intelligencia, mint ilyen világből kiépítette egy ellenőrzött civilizációt, amiben megszűntek a hibák és az esztelenségek. É, nagyon jó. Jó, hogy közben elvett az, az ember egy csomó dolgot, például nincs papír, mert ne, nehogy már az új háta mögött írkálódnak, de minden mindenkinek olyan <coughs> számítógépes technikája dögébe. Szóval nem részekeskedhettek, nem szipózhattok, egy csomó mindent elve hogy mi jaj, jaj, és nem neki át az eugenikának is egy kicsit úgy finoman van a nájátérben. De hát, ez a célja nem, hát, és akkor bobdán kijűnt, kap szép új ruhát, visszakapja a cuccajót, ugye, inkább több és akkor megkap egy vastag könyvet, hogy ismerkedjen ebben a szép új világgal. És akkor, hát, na nehogy nem kell elolvasni, de belelapasz. Szeved a következőt. Tudtam, hogy itt fogod kinyitni. Nem hogy neked álva fogja. És végig, végig szórakodnak egymással, beledobja a szemetesbe. Akkor, hát de mégse Akkor megveszély, kinyitja. Tudom, most meggondoltad magad, és van egy ilyen, de az hát, annyira zseniálas ez az őrű lett végig. Abszolút interaktív könyv. <gül> És akkor a vég, végén ugye, az, az engem még kicsit elalthatott, de vallom, az a csóka. A Varjú. Vagy Varjú. Én, én szettő meg voltam győzött, vagy ez egy Varjú. Aztán még persze kiderül, hogy... Nem ne, tért, ne leplez le, hát ha igen, nem Kiderül. Tért, nem tételeztem fel a mesterséges intelligenciáról. Na, á, á, most mondom meg. Viszont az nagyon kemény, ahogy a vidéki pappa az, az szerintem egy, egy csúk. Szóval azért azt hagyjuk meg, hogy ő nagyon jó figurákat tud teremteni. Az a Bogdán is nagyon jó kitalált figura, És ott a, most az a vicc, hogy ugye az ő egyéniségének a két alapvonása a, hát hogy is mondjam, csak a társadalom ellenesség és a, a ellen keresés. Ő egy tényleg nagyon, erőteljesen megért kereső és ehhez olyan jó térbeliségeket talált, a társadalom kívüliséghez elszigetelt helyszíneket, többet is, és a kereséséhez egy ilyen jelképes vándorlata. A És az, az a kereső út, az tele van nagyon frankon jól kitalált figurákkal. Nagyon jó. Az ott, és hát különösen a, a, a papkal való párbeszéd. Meg őneki van egy nagyon furcsa. Na most épp az a probléma, hogy a Bogdánnak a barátja, aki a nonya, aki végig barátja maradt, de, de Bogdán sokszor úgy érzi, hogy az ellensége. És halljuk meg. Igen, de, de, de ott, ott, na, ott nem értem, hogy az viszont miért? Az, az nincs én az sem tudjuk, rá, oda, Azt sem tudjuk, hogy lónya miért pártyoltól, de azt se tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia miért csipi annyira lónyát. Én nem nagyon találtam ezt, ezt valami? Én egy kicsit olyan vallásos kapcsolatot érzek köztük. Nem ilyet alkotott, szexuális kapcsolatot alkotott, vagy ilyen házassági a, a mesterséges intelligencia az feleséget játszik lónya mellett, az ő kedvéért ilyen kis nano. Ízékből igen, egy igen. vonzó feleséget, és igen, így igen. cserélhetnének ezt még másként, és nem, megjelenik előtte. Hát feleséget. Lonya haza megy hozzá. Úgy látszik, Lonyának erre van szüksége. Mert de mert hogy a mesterséges és intelligenciának miért van erre szüksége, az, az nem Az lehet. nem derül ki nekünk. És nem is igazán érthető, mert Lonya azért nem egy csúcsintelligencia, nem korrekt, nem erényes, szóval, a, a, az elmémért MI tart ki mellette, azt nem tudom. De nagyon jó, szóval én nem. adtam nekik az De vannak nagyon jó ötletek. Még azt tetszett nekem, mikor a zaraboknak Gábrél mondja megjelenik, hogy elfogadják, mert tényleg egy tele az ez a könyv. Ott most, hogy nem szerintem legeditek, én ezt nem olvastam, de a diakózt is olvastam, és ott is ugyanettem a szerepők. Van valami összekezők? Nem, novellában olvastad ezt a kettőt. A Lunya és Bogdan két novellában már előfordult. Ez a két novella volt az őse. Én? Ennek. Amikor én azon mérgelődtem, hogy ekkora öngyöltöt két nyambat novellában eltudjantani. Fölhasználta. Fölhasználta. És? És ezek, most az elején ott áll a két novella, és utána a többi is. El van különítve a főszereplő szerint, de a többi már nem novella méretű. Tehát az már... Na, ott összefolyik. Ott ugye. már jobban összefolyik, és az egész végül is alkot egy évet. Igen, ennek ez volt az őse, ez a két novella. Az, az viszont szintén jól van megcsinálva, hogy, hogy az utolsó pillanatig az ember tétovázhat, hogy végül is az emi az jó vagy rossz. Tehát, hogy őrző, ahogy lonya látja, vagy Schmasser, ahogy bogdán látja. És hát most itt szintén, szintén az van, hogy az egyik oldalnak az igazságát nem látjuk jól. Mert azt a csoportot, amelyik őrzőnek látja, mi csak egyedül lonyát ismerjük abból, aki hát nem egy értékes ember. Tehát az ő tanulsága nem számít. És nem látjuk a többiekét. Hogy, hogy ő csak ad valamit ennek szerint az emléknek. Mert, mert a Bogdánnál még egy személy van, aki még jobban támadja ezt az egészet, ugye a magyar. Igen, igen. Na, azért egy kicsit a nemzetbüszkeségünket ő is meglegyezgette, hogy az igazi nagy ellenállat az tényleg magyar, és az a neve, hogy magyar. magyar végig csinálja a munkatárgot, végig mindent, elpusztíthatatlan és euh, nem változik. Egy igazi reform? Nem is, ez egy forradal. Ez egy forradal. Ennek még kevésbé jó bármi is, mint euh, Bogdánnak. Sőt, hát Bogdány mesteri, ki. Bogdán az tényleg keres. Ö, Magyar nem keres. Nem, ő már megtalálta. Ő <sítható> már meg nem keres. Na, ezt, ezt Beszéljünk egy kicsit az erről, egy pont különbségben a két könyv között összesítésben, beszéljünk egy kicsit erről, a lovas regényről, ami ugyan tavaly lett jelölve, csak ugye tavaly a három regény volt, csak is a el ki a díjat. Milyen jó, ott milyen jó dolgokat lehet fölhozni a könyv mellett, esetleg milyen típumokat? Hát azt én a pontozás birtokában azért elmondom, hogy, hogy ennél elég egyöntetű volt a pontozás. És ez ugye nem minden regénynél mondható el, hogy egy ilyen lett volna, de kicsinyek a különbségek. Tehát erről elég kicsinyek volna. Viszont még, hogy is akkor én beszéljek? Mondj, volt, volt, -e amelyik... volt olyan regény, amelynek nagy apja. A regényt megosztotta Igen, igen. Ó, ez megdöbbentett. Megbánatott igen volt, és az a vicces, hogy a Bukandrásnak a fogadalom című regényénél 8 pont különbség is volt. Az óriási és hát igen. Ugyanyan 5-6 pontok azért előfordulnak köztünk, noha nem sűrűn. De a regényeknél többször előfordult, novelláknál is Ez egy, kettő háromszor. De a regényeknél pedig jóval kevesebben vannak, egy, kettő, három, négy, öt esetben volt legalább öt fontos eltérés ha, a ha, 10 ha, fontos. A plusz a, a, a legmagasabb és a legalacsonyabb. Között. Már ez szóba került, hogy esetleg, ugye van két új tag a zsűriben. Igen. Hogy az ő, ők változtattak, új, új hangot jelentettek a zsűriben, hogy esetleg, hogy az eltérések nekik köszönhetően? Igen, igen, mind a ketten nagyon szigorúan itt, itt vagy legalábbis na csak. Hú, nem akarok ugye nem, az Nem, az kell, joguk, persze, hogy nem ő jogukkodj, Azért úgy tapasztaltam, hogy bennük több a a szigorúság a kalandregényekkel szemben. Az en. hát beszéltük viszont. ezt, mi maga ő kettő között már kiveséztük tegnap ezt az n és megállapítottuk, hogy azért sokan csak a sok jó nőt vették benne észre, meg a sok meg a, sok a szexuális, szexuális, szexuális életet, meg mit tudom én, mit? És hogy ez a Totton a pénzt. Igen, meg ugye az, hogy az, azt tetszett, hogy nem azt csak én megfigyeltem, hogy első alkalommal még ír róla, hogy mi van szex közben, hogy a pedig már csak úgy így fél Ez rá. abszolút logikusan illeszkedik az úthoz, tehát Isten igazából a, a mind a ketten úgy láttuk, hogy, hogy ö, ö, nem. Jó, hogy most volna nem megmondtam, hogy hogy szokták az ilyen regényeket mondani. Okay. Ne, nem egy, egy ö, szexuális cselekményekkel teli regény készült el itt, ö, csak ezt ugye nem így szokás mondani, hanem igazából ez egy fejlődés regény, csak el van dugva a sok. <tosz> Között. Hát között. Hát között. Mondani, El van lehet, lehet úgy olvasni, mint egy megvalósult tinédzser de nem ahol. Férjét a... tínédzserál állható. Így van, nem így és pénz a és, és közben és... nem erőször és közben azért lássuk meg, hogy a teljes szexuális szabadságtól, ami ugye minden fiú ö, ö, álma, eljut a monogám családi élet Hát ezt ő maga is idézőjelbe teszi, ugye mert nyilvánvaló itt az a boldogságrecett, hogy igen, a jelenben is boldog lehet akárki, most idézem magamat, csak kell hozzá egy jó nő, őt hűséges, elpusztíthatatlan andronő és néhány tonna pénz. Ez a boldogságrecett. Hát kezicsokkolom, összejön az. De hát ezben is van néhány nagyon jól kitalált jelenkép, a gépkocsi kereskedő, a, a, a, a Vazul az Avantgarde költő, Borbuja Ferenc őstörténész, hát ez egy így a padlanbetre nem, amikor ezt az egész és történeti Sőt, még ha valaki figyelmesen széles Szélesi sándor is. Én, én a magam részéről a Clara Zetkin mozgalmat is vihogva olvastam Jaj, hát a, ahogy a régi mozgalmakat és a régi ilyen feminin lázadásokat és egyebeket kezelhet, visítam Jó, is. hogy ezt ugye államban látja, tehát ahogy, nem vehetjük komolyan. Ahogy fél, de ahogy az egész dolgot vére érti. Igen, igen. Most ugye a nagy truvány benne nem az, nem azt, nem de egyetlen nő sem mondhatja ezt neki, hogy egy ronda, ö, ö, ö, szexmániás hímsovinista, mert ezeket a részeket álomban látja. De hát nem, mond, nem kérheted rajta számon mindig valóságot, mert az álom szabad. A legjobb, amikor még így levezeti azt a dolgot, hogy mi kell a nőnek. Igen, igen. Orvásznak szabadon. Szóval meg kell etetni a nőt és kész. Őszatálló, az embernek a amízi, nem, nem független azonban a valóságos tapasztalástól. Igen, tehát az ember olyan álmokat láthat, amikkel valóban. Viszont ha az álmokról a szexuális mázat leszedett, az összes álma egy őrügy menekülés. Igen. Igen. Szóval, nagyon el van dugva Nagyon átveri mert, mert, az olvasó. Nagyon átveri az hogy mondjam, mert, zsigerre könnyű hadni agyra kevésbé, na most ő zsigerre hat és figyelmezteti az olvasót egy pár fölgyadi gondolkoz is. Ennyit az enről, ami ilyen módon nagyon férnyák, és, és tényleg úgy van, hogy átmegy az olvasón, és a, a, ha minden megragad minden. az ember a felszínénél, akkor csak az egyik felét látta. kell egy jó képet Hát, és egyébként most halljuk meg ősz, én mindig azt mondom, hogy az a könyv, amelyik nem érdemli meg, hogy másodszor elolvassad, előszörre sem érdemelte meg. Tudnék címeket. Te elsők, akkor begyültek már. Igen. Igen. Hát akkor nyelvőször. Az Kalandregények. Hát esetleg, ha szeretnének beszélni róla, engem a novellák jobban érdekel. Nyilvjunk a novellákra. Nyelvétkát a novellákhoz. Kezdjük a végéről. Hát, kezdjük. Hát a katarz is maradjon későbbre. Ki ég, milyen vagy az össze? Mindenki ég. ég kérdez. Kollektív katarzis is. A, a Changi kedvesem, ugye a tavalyi prélre, hogy annyira jó volt ez a, vagy ez a novella, ezek szerint a többi pontozó szerint is, hogy megérdemelte a harmadik helyet. helyet is. Ez a harmadik ugye az ötödik valójában. Igen, mert ugye két második és két harmadik helyezettünk van. Megkeresem, keresem a pontszámokat. Nagyon együttetű, hihetetlen, egy pont különbség van csak a legjobb és a legpont. én leszek az ötöm ügyringet. Gyorsan álljátok el nekem, hogy ez mit is. És ha a szegény megboldogunk prostituálnak, nem azon vágyunk, hogy fölképünk a boldogában, az, hogy szétszódjunk, az imányában. Eleve a jövőben játszódik. Hát az nem tudom, hogy valakul különbözik egy mostani jelentő. Igen, tényleg. Az a vágya, hogy a Holdra eljön. Ezt én mondtam, hogy lehet egyető szét ide. Mitől változik a szerkezet, a cselekmény, bármi, attól, hogyha hogy úgy kihagyjál a félszigetet a nem csak a lányról, a bambai színszólásáról van itt szó, hanem arról, hogy például egy olyan hatalom, ami most még nem a világúra, de nagyon könnyen lehet, hogy az lesz, és az hogy átformálja a mi életünket, és akkor mi leszünk a színre, meg az ilyen kis semmi. És hogyan jár a kisember ebben az ebből De most a de lehet, mi leszünk a színre, a ez egy figyelmeztető. Úgyhogy egyáltalán e azzal, hogy a olyan jövőben játszódik, mint amilyen jövőben játszódik, azzal <SZ> simán. Ez szóval Nekem valahogy nagyon nem, és nem tudom sajnálni a vősőt, hát aki ilyen szolgáltatás a számíthat rá, hogy ennek utóbb milyen sor jut, Ez a rizikő mélység, bocsánat. Rajta szigorú vagy. Igen, de Ő egy célt tűz Igen. Én és rájön, hogy sajnos ez a világ ilyen, hogy ezt a célt sajnos segítünk el. Igen, sajnálatos módon. Ezt a célt nem érte el. É, az egész arról szól, hogy a szóval kisember a... vágyakozik valamirán, menekülni szeretne, és nincsen rá elérhető módja. Igen. Én ezt, ezt nagyon figyelemben Mert ez a cél nem tartom. is olyan nagy cél. Hát végül is csak, csak, csak a kisembernek lehet. olyan nagy, nagy cél. Nem is olyan a hogy neki elérni, akkor ez igazolna azt, hogy ebben... Nyugod meg egy futó szallat mellett is ugyanúgy prostituálja magát az mint mintha lefett szintekes módon, még se ezt írták tudom. De megírták azt is, megírták azt is. Szóval szintén vagyok nagyon jó a novella, a Pleyer pályázatot, amit én olvastam az Istennek a címe, de lényegében ilyen párhuzamos világot között játszódott, és az szerint... Köszönöm. Szóval körülbelül 6 és félszer volt jobb. Én azt nem olvastam, így ahhoz nem tudok hozzászólni. Én ez, ezzel, érdekes, hogy, hogy a, a, a, a, társadalom, a, társadalom, a társadalom perifériájára sodródottaknak a, a, a, a képviselőjévé tudta tenni ezt a két ö, főszereplőt, ö, olyan eszköztelen módon ábrázolva, nem. Jövőszék, nem. Egyáltalán nem! Most olyan vagy, mint egy régi erkölcső. Mivel előítéletes vagy rohadt Így van, és ehhez kell, hogy ragaszkodott, csak mm. meg neked, neki úgy hát pedig, pedig nem működik. Addig az nem. előítélet és fordítódik a tapasztalat, vagy megfordítódik. Nem, nem, mint hogy azt mondjuk, hogy ő nem kurvának született. Bocsánat, a nem tudom. ha nem volt más módja arra, hogy kiszabaduljon. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy. Várjuk már meg, amik befejezzük egymás mondókáját, mert a végén orni válaszol. Igaz. De mehet tovább, ha Moderál, szeretnétek még csápolni magatok a egymást, helyes, akkor, helyes, hajrá, akkor hajrá! Ha minket! Na, szóval mindenkünk az a benyomásunk, és hát látom, hogy aki olvasta a művet, még van olyan, aki Ezért együttetlen szóval ezt azt, Hogy, hogy ez... ez Mindenképpen több, mint egy, egy megesett lány története, nem erről van szó, hogy itt egy Itt tényleg a kis embereknek a menekülési kísérleteiről és azoknak a szerencsétlenségéről van szó, én ezt látom meg. Akkor, egy régi idézek, de nem, nekem ez ettől, ettől gazdag az irodalom. Ez a én bántam, hogy a László visszavonta a novellájának a nevezését, mert ez egy olyan jópofa magyar alternatív múlt volt. A Gözpánkos petőfi. A Gőzpánkos petőfi, az nekem buli volt, igazán sajnáltam. Én élveztem a nyelvezetit, csak az volt a probléma mégiscsak a nyelvezetében, hogy, hogy nem tudom, mit csinálsz vele, egy kicsit abitnak éreztem. Hát, hát mi a Hogy nem, nem, nem, nem, tudom, nem tudom konkrétan megfogalmazni. Élvezetes volt számomra, de ebbe az előre ütősett történetet is létrehozhattuk volna. Főleg ez, mert azt élveztem, hogy végre a valaki mer a nyelvvel is foglalkozni, mert borzalmas és sépúak a Szifi nyelvek. Ős. van a, nem tudom, hogy valami történetet, ugyancsak valamelyik pályázatban, olyan szépen beszél a takarítón, hogy az elején, olyan takarító, ő sem beszél, semmi probléma, a sajnos elhagy. Rikomán, ugye már leegyekül, hogy Stephen a, kívnek, a lesz. Az elején azt mondja, hogy egy bocskor illetve és mocskas szállt de a végén a jó öreg, parancsigát megszégyeníti, jól van a lélek, ami <gibus> a Ezt kipállodott ide <gibus> Mi érdekel még? Káborga hogy a fél pont van a szállás struktúra, illetve a így van. Így Ugye mindkét novella valame, valahol a, a vallással és a hittel foglalkozik, hogy ez, ez mennyire tetszett, nem tetszett esetleg a zsírjének, vagy nektek kettőtöknek többnek önök nézzek ha... Nézek rád, igen. Ha, jó, köszönöm. A kedetkező van, az számomra nagyon érdekes volt a szent struktúrában, hogy Eljut oda a főszereplő, hogy a számára létrehozott rendszernek a rapságát megérzi, de azt is tudja, hogy csak csak jelbe győztek. Én legalábbis így érzem. Nagyon volt. És, nagyon, és szó, nagyon érzi, hogy amit csinál, nem jó, de azt is érzi, hogy ennél jobb. De ez lényegében most már itt nem az ő döntése, mert a rendszer elvinte idáig, és helyette az áldozat szent struktúra dönt. Nagyon érdekes, hogy miért. Ezt... Másnak pedig egy alanistelén. A jellegzetesen női megoldás. Igen, ez most nem, nem el pozitív nem, nem rossz rossz rossz értelemben mondtuk, hát a női elvnek is joga van. Én nekünk van egy olyan, olyan nagyon rossz tulajdonságon beával kapcsolatban, hogy én mindig úgy értem be, a utalat a történetet mondja folyamatosan, ahol a nagyon sok szakasod. Ez a az elolvasod és feladatok várt az eleit, de nem addig annyira rossz, hogy vagy a végig. Régig mi azt én kérdeztem tőle, mikor a szereplője föl akarta vágni az erejét a jövőbe. Mondom, miért valami, hogy villanyborot Bár az <gül> alapígységek <gül> az istenes volt, ez csak minden évek Jaj, ne! Azt azért én megbecsülöm a novelláimban, hogy ő nagyon sokszor a jelennek a különböző problémáik extrapolálja, és most például, a jelennek ezt az individualitás kultuszát, ahogy a jövőben, hát az azért tényleg figyelembe méltó, igazság, figyelembe méltó, és akkor azt mondom, hogy jogos a szensztruktúra, a jezuita rendnek a kialakulása. Akkor akkor a lélegeti novellában a jelentő, vagy ez az egy primitíve módon, hogy még egy most kezdő Tomasz is sokkal nagy fantáziát tudajlanak. Hát, hogy most már, mint tudom én, mint, amit fognak így a kocsmáló palaszkodnak, az emberek fogta, felnagyította és a jövőbe helyeztek. És ez a novella közepén, addig a légzerteknél egy kívül semmi ezt De azt jövőn... ugye láttátok, hogy évek óta innen jobbak ezek a novellák. Hát azt azért, hogy me, me, észrevesz. Mondjam azt, hogy rövőnk, de... Ségzövőtött. Ségzövőtött. És, és sokkal mélyebbek és átgondoltabbak, úgyhogy végre valaki, akinek látom, hogy évről évre jobbat ír. Bár mindenki ezt tapasztalnánk, hogy évről évre jobbat És a Tücsi novellája van kapás, lett a második ugyanúgy be a szer struktúrája mellett, hogy a két novella egy szinten van? Nem, ja, két novella a teljes Más, csak a megírás miatt, ahogyan hát az a vankapás azért nagyon firnyákul van ám meg Annyira eszköztelen. Olyan, mintha semmi nem történne benne. És közben világméretű események történnek, csak hát úgy van az megcsinálva, mint ahogy azt mi megélni szoktuk, marginálisan. És ez, ez, ez nagyon jellemző azért. És azért, én fővisítottam, is nyitottam, találtam a poén, mondom, gyerünk vissza, tényleg ez? Ez az van! <gül> Mert tökéletesen át lehet fölötte sikválni. És igyekszik is eszköztelenül ugyan, de igyekszik is arra, hogy te átigolj. A jó ez a lényeg. Hát a jó ez Egyébként az ő neki is vannak rossz van. napjai, ezt azért ugye Elég gyakran. De a jól sikerült novellájnak olyan szép hangulata van, mint a fátyol úgy ül rajta. És az, ez nagyon jól van. Ez azok között tartozik, ami ilyen szempontból nagyon jó A most ő, ő, itt lévő mátyik nem? Igen. A, a, a, igen, az a nyugtalanság tenger. De ez a, ez a vankapás ez, ez szépen mutatja ezt. Igen, igen, Ha a frontesen az is nagyon jól lett volna, épp azt mutatja benne meg, hogy mennyit érnek az emlékeink, és mennyit érnek azok a hősies lépéseink a jövőbe, ami akkor nagy lépés fotónium meglépjük. de a jövőben hát, turista látványosság, ami jobb, ha egy reprodukció.